Квітка Основ'яненко, Маруся «Немає в цім світі нічого вічного. Сьогодні жив, завтра що Бог дасть. Ось стань про знайомих згадувати, то вся твоя пісня на один лад. Усі повмирали. Тому добре пам'ятай, що візьмуть і тебе колись на той світ, то й не прив'язуйся до минущого». «Радій, що наградив тебе Бог батьком і матір'ю, або жінкою до тебе доброю, хазяйкою невсипущою, або діточками, покірними та слухняними, а їх шануй і кохай, душу свою за них положи, умри за них. Пам'ятай, що ти когось ховаєш сьогодні, а тебе заховають завтра, і всі будемо вкупі. Господь небесний нам як батько дітям». Як зберуться на вулиці діти, що їм усе битись та лаятись, а серед них буде дитина смирна і покірна, і що її всяк може образити. Тому батько її покличе до себе, і щоб за товариством не сумувала, посадить та й приголубить, і поніжить. Отак і небесний наш Отець береже від усякої біди і бере до себе, де дуже добре. Треба терпіти всі випробування, які посилає Господь. Наум Дрот був набужною людиною. Батьковій матері слухняний, старшим себе покірний, меж друзяка, ні півслова ніколи не збрехав, горілки не впивався і п'яниць не терпів, завжди ходив до церкви. Наградив його Бог Настею. Жінкою доброю, роботящою, хазяйкою слухняною Не було між ними навіть лайки ніякої І жили вони заможно Єдине, що турбувало їх Бог не давав діточок Але Наум утішав Настю, що це воля Божа Нарешті дав їм Бог донечку Марусю З малку знала вона молитви А як дівкою стала То була висока, прямесенька «Як стрілочка, чорнявенька, очиці, як тернові ягідки, брівоньки, як пошнурочку, личком червона, як панська рожа, чорні довгі коси». Говорить розумно, а як усміхнеться, то й зачервоніється. Сорочки свої сама пряла і пишнії рукава вишивала червоними нитками. Як вийде, як та панночка. На парубків не лаялася. І ні слова й не говорила, а тільки дивиться так пильно, і жалібно, і сердитенько, та хоч би який був, то зараз шапку з голови схопи і відійде далі. На все село була і красива, і розумна, і багата, і тиха, і усякому покірна. На вулиці з дівчатами не гуляла, бо краще їй лягти спати, раніше встати і обідати наварити. Та й інших дівчат умовляла не ходити на вечорниці, бо то гріх смертельний. Тільки іноді ходила Маруся до подруги на весілля у дружечки. Посидить, пообіда, а як виведуть молодих на двір танцювати, Вона тут мерщить додому. Якось була Маруся у своєї подруги у дружках на весіллі і сиділа за столом. Старший боярин Василь, хлопець гарний, русявий, чуб чепурний, уси козацькі, очі веселенькі, як зірочки. На виду рум'яний, моторний, звичайний. А як пришивали боярам до шопок квітки, а він дав не копійку, як усі, а цілісінькі гривеник що всі так і жахнулись. Як побачив він Марусю, став сам не свій. Перестав жартувати, голову посупив, тільки погляне на Марусю, тяжко здихне і пустить очі під лоб. Тільки про неї й думав, не наче увесь світ пропав, а тільки він з Марусею й зостався. Василь тільки рукою поведе або головою мотне, то вже Маруся й почервоніла. Василь побачив, що бояри горіхами цятаються, та й дума дай лишень поцятаюсь я ум з дівчиною, що сидить смутна, невесела. Схопив у жменю горіхів та до Марусі Чи чіт, чи лишка? Як заговорив він до дівчини, то вона так злякалась, як тоді, коли раз у житті загубила материну хустку, якби можна, скрізь землю провалилась. Дивиться, що Василь з неї очей не спустить і горіхи у жмені держить, промовила Чіт. І сама вже нестямилась, як узяла з Василевої жмені горіхи, та як схаменулась, як засоромилась. Вийшли потім Маруся з веселем із хати на вулицю, де витанцьовувала молодь. Раніше Василь перетанцював би хоч яку музику, а тепер був, остуджений, пішов собі стороною від людей, схилився на плід та й дума. Нічого не чую, нічого й не бачу, тільки одну цю чорняву дівчину. Вона в мене і перед очима, і на думці – «Нудно мені насеє весілля й дивитись, а очей не відведу від тієї хати, що на призбі сидить, моя дівчина, та щось з подругою розговорює. Та чи мені так вже здається, чи так і справді, що на мене поглядають? Може, про мене?» Підстарший боярин Левко Цьомкал сватав Василеві веселу дівчину Кубраківну. А коли той відмовився, потім розказував про Марусю, який її батько багатий, і як він свою дочку кохає, як вона усіх жахається, що ніхто її не бачив не тільки щоб на вечорницях або у колядці, та й на вулицю, і ні на які ігри не ходить. А що роботяща? А Маруся переминала горішки, що взяла у Василя, сама не розбираючи, що ж у неї на думці. Коли б той парубок... Прийшов та поговорив би зо мною, то не наче б мені на душі легше стало. Олена Кубраківна розповідала Марусі, що Василь із города, свитник, любить і танцювати, і жартувати, дуже гарний, очі йому як зірочки, а патли так і мотаються. Кажуть, що його хазяїн хоче у прийми узяти, а дочка красива і дуже багата. Маруся від цієї звістки аж заплакала. Як то мені його забувати? Ох, доленько моя лихая! Тепер сих горішків ніде не подіваю, Так при собі й носитиму. Більш ні на що, тільки на пам'ять. А в голос і каже. Чи він мене любить? Чит лишка? Чит, і любить тебе від щирого серця. Обізвався Василь, що вже давно стояв біля неї і дивився на її смуту та не знав, як зайняти. Тим часом Марусю покликала Олена. І стоять вони обоє сердешні і не знають, що робити. Підбігла Олена і домовилася завтра йти з Марусею до міста на ярмарок, а дівчата пішли собі додому. Залишився Василь і думав, що, мабуть, дівчина його не кохає. Маруся думала, що Василь її не любить, а коли б любив, то одразу би зізнався. А до того ж любить хазяйську дочку, міщанку, хорошу й багато. Мати бачила, що донька сумує, нічого не робить, і умовляла її, і сварилась на неї. А дівчина узяла кошик, щоб на городі зілля нарвати. Та замість городу пішла до криниці по воду, неначе з відрами. Аж люди над нею сміялись. Удома затопила в печі, і приставила горшки порожні Настя поскаржилась на доччину поведінку на умові Думаючи, що їй, мабуть, із очей На що той відповів «У вас, жінок, усе з очей Чи дитина змерзла на холоді Чи дитині душно в хаті Ви кажете, з очей Голодна, їсти просить, з очей Наївшись не хоче, і то з очей Чи засміялась, чи зажурилась Чи сіла, чи встала, усе з очей» «Рукою чоловікові біду зробиш, а язиком ще й гіршу, а очі нічому не привинні». «Бог нашле біду, він і помилує, тільки молись і його одного знай». Вночі Маруся все думала про Василя, що він невеселий на весіллі був, бо мабуть скучав за своєю голубкою, бо в очах так і видно було слізоньки. І тепер вже вона цілує його у тії оченьки, що як блискавка, як згляне, так і сяє. Так Маруся, не хотівши споминати про Василя, тільки про нього одного й думала плакала та журилась цілу ніч. Василь, почувши, що Маруся з Оленою домовились іти до міста, не пішов додому, а в тому ж селі проблудив усю ніч і на світанку підстерігав. «Дівчат». Коли вони підійшли, Парубок вигадав історію, буцімто недавно бігла собака і кидалась на людей. Тому він боронитиме дівчат, ідучи з ними до міста. На базарі Маруся зовсім зажурилася, бо думала, що Василь хоче свататися до хазяйської доньки. Тому розгублено говорила, що їй треба купити матері кресало на люльку, а батькові ниток красних на мережки до хусток та яловичини на петрівку. По дорозі назад Василь захотів провести дівчат додому, бо нібито має в їхнім селі до чоловіка діло. Раптом Олена згадала, що треба зайти до Шевця по батькові чоботи, сама повернулась до міста, а Василь зостався біля Марусі. Тут хлопець зізнався Марусі. Що кохає її всім серцем Більш усього на світі Ні на кому він не сватаний І ні про жодну до сієї пори не думав Лише без Марусі не хоче він жити Марусі було соромно зізнатись Що теж любить Василя Але проговорилася таки Як поцілував Василь Марусю То вона й не зрозуміла Чи вона у раю, чи де Так їй хороше було і не мав цьому ніякого гріха, бо Бог заповідав мужу й жоні любити один одного і до смерті не розлучатися. Вони забули про весь світ і де вони є, і що кругом них. Коли прийшли додому, Маруся нишком сказала Василеві прийти сьогодні на озера у бору. І вона там буде. Вдома була весела і моторна, поралася за трьох, мудрого борщу зварила, та й побігла у бір, нібито назбирати на продаж суниці. Як зустрілися Маруся з веселем, так і обнімаються, цілує один одного, побравшись за рученьки. Ходять, не як і день пробіг, а Маруся так і не встигла суниць назбирати. Василь радив Марусі не розказувати батькам про себе, бо вони, його не знавши, подумають, що він який-небудь ледащо, що тільки зводить дівчину з ума, її будуть лаяти, Василя цуратимуться і будуть їх розлучати. Доки не прийшле Василь старостів, Маруся пообіцяла не виходити до нього, а сама що б не робила, і жде його, і не жде, і хоче, щоб прийшов, і боїться, щоб не прийшов. Василь же покинув хазяїна й роботу Блука круг села, де жила Маруся Ходить у бір над озерами, де з нею сидів Не знав, де її хата і як батька звуть Якось іде Василь дорогою І бачить, що чоловік віз мішки від вітряка Та візь йому й уломилась І підійшов до нього, поздоровкався Запропонував допомогти Коли заїхали вони у двір Підбігла Маруся назустріч до чоловіка і назвала його батьком. Упоравшись, Наум з Василем пішли до хати. Говорили, як живе, де служить, запросили завтра обідати. Щоб дізнатися про ставлення батьків до парубка, Маруся з Василем домовилися так: "Коли мої старі будуть тебе хвалити, то я пов'яжу на голову червону скендячку і коси покладу. Коли ж не дай Боже, що ні?" То пов'яжу чорну стрічку, без кіс. Весь вечір Настя розказує, який Василь собою красивий, а Наум хвалить, який то він розумний, неначе письменний. Наступного дня Маруся була в найкращій червоній хустці. Унадився Василь до Наума, що божий день. І так вони до нього звикли, що коли який день хоч трохи забариться то вони вже й сумують та кажуть «Нема ж нашого Василя, не йде обідати». На Петра Василь заслав до Марусі старостів. Тричі стукнули вони під дверима палицею, Наум сів на лавку, перехрестився й каже «Коли добрі люди та з добрим словом, то просимо до Господи». Увійшли двоє старостів У синіх жупанах з паличками У старшого старости хліб святий в руках За ними війшов блідий Василь Старости вклонились господарям Та й кажуть Ми є люди німецькі А йдемо з землі турецької Ми собі ловці Удалії молодці Раз дома у нашій землі «Випала Пороша! Я же кажу товаришу, а чого нам дивитися на таку шквирю? скать усякого звірю!» І пішли їздили, слідили, нічого не получили. «На зустріч нам якраз іде на вороному коню оцей князь, а Василю став та й кланяється, бо все про нього говорили». От після зустрічі він каже, говорить нам такі речі. «Ей, ви лопці, добрі молодці, услужіть мені службу, покажіть дружбу. Ось якраз попалась мені лисиця або куниця, трохи чи не красна дівиця. Їсти пити не жалаю, достати її жалаю. Поможіть, піймайте, чого душа захоче, усього від мене бажайте. Десять городов вам дам і скирту хліба». От ловцям-молодцям того й треба Пішли ми по слідам, по усім городам Перш слід пішов у Німеччину, а далі у Туреччину Ходимо, шукаємо, а її не піймаємо Усі царства, государства пройшли, а її не знайшли От і кажемо князю Не тільки звіра в полі, що куниця. Пошукаємо де інди. найдеться й красна ядівиця так наш князь затявсь, при своїй думці зоставсь. Скільки, каже, говорить, по світу не їжджав, у яких царствах-государствах не бував, а такої куниці, ніби красної дівиці, не видав. От ми усе по сліду йшли, та в село, як зоветься, не знаємо, прийшли». Тут в п'ять пала Пороша, миловці молодці, давай ходить, давай слідить. Сьогодні рано устало і зараз наслід напали. Пішов наш звір та до вас у двір, із двора до хати. Тепер жалаємо його піймати. Певно вже наша куниця у вас у хаті красна дівиця. Нашому слову кінець, а ви зробіте нашому ділу вінець. «Віддайте нашому князю-куницю, вашу красну дівицю! Чи віддасте, чи нехай підросте!» Наум одразу не відповів старостам. Запросив випити по чарці. А це був недобрий знак. Почали Василі з Марусею благати його, щоб засватав їх. Старости теж полами сльози утирають». Але причини відмови при такій важливій справі, як сватання, Наум не сказав. Тому нехай прийде Василь завтра сам. Увечері сиділа родина сумна, нікому було поратись, і ніхто не хотів нічого їсти. Наум спитав, чи знала Маруся-Веселя до того, як обламався в Наума віз. Маруся розказала батькові, як побачила Василя на весіллі. Як їй стало його жалко, як він цятався горішками, як вона його соромилась, як з базару верталися, і як цілувалися, як вона заборонила Василеві ходити до себе. Наум же сказав, що якби знав спочатку про Василя, то попередив, що не віддасть за нього. Наступного дня Наум говорив із Василем, що єдиній своїй слухняній дониці – Бажає лиш добра, тому зять його повинен бути хазяїн добрий Щоб і її не довів ні до якої нужди Щоб діточок до пуття через науку довести І дещо і їм заставить Але Василь не буде їй таким мужем і хазяїном Бо він сирота І як прийде набір укріпаки, то візьмуть його Бо дядьки не заступляться, скажуть, щоб він служив за їхню чергу а Маруся – ні жінка, ні вдова, солдатка, за полками піде. Худобу розтаскають, повіднімають, діточки у бідності, без науки, бездільниками стануть. От якби Василь приніс документ, що знайшов найомщика замість себе і за свої гроші, от тоді й віддасть Марусю. Попрощався Василі з Марусею і пішов швидко, не оглядаючись. Ледве-ледве Маруся з журби не померла. Щодня перебирала й цілувала горішки, що ще на весіллі він їй дав. Чи йшла у бірна озера, де з ним гуляла, Там посидить, поплаче і з тим додому вернеться. Не одні старости заходили сватати Марусю, але їй треба було тільки Василя. Батьки боялись, що досидиться Маруся до сідої коси. На Великдень понесла Маруся до церкви паску, баранця печеного, порося, ковбасу, крашанок з десяток, сало і грудку солі. Побачив Наум, що апостола в церкві читає Василь, здивувався, бо той же був не письменний. Коли ж він справився і де пробував? Василь радо погодився прийти до Наума розговлятися, бо ви мені і дом, ви і родителі. Маруся, побачивши Василя, мало не зумліла. Похристосувавшись гарненько, сіли розговлятись. Наум, прочитавши тричі «Христос воскрес з мертвих», відрізав паски свяченої і положив усім по куску. Пообідавши і подякувавши Богу й батькові з матір'ю, Наум розказав про нового дяка – Василя. Той розповів, що надумав піти до купців – бо у них хороший заробіток, а хто письменний, той більше отримує. Тому від Спасівки та до Різдва вивчивсь читати і церковне, і гражданське, писати і рахувати, а ще на криласі співати. Перед Великодним тільки зміг Василь привезти хазяїнові достатню суму грошей і прийшов до Наума на свято, а щоб зрозуміли, що він не зледащів, став на криласі співати й апостола прочитав. Скоро хазяїн обіцяв послати хлопця на гарні заробітки, щоб до причистої знайти найомщика, а восени, як скажуть набор, сам віддасть 500 рублів, а гроші Василь відслуже. Наум дозволив Василеві присилати старостів у вівторок, післязавтра. Василі Маруся кинулися до них батькових і цілували їх, і дякували батькам. У вівторок прийшли старости Маруся подала старостам два рушники довгих та мудро вишитих Хрестнав хрест покладених Винесла шовковий платок перев'язати молодого Наум її каже За пояс хустку затикай та до себе притягай Та слухай його та шануй А тепер його і поцілуй Потім жартуючи додав батько «Глядиш, зятю, жінку свою бий і уранці, і увечері, і вставаючи, і лягаючи, і за діло, і без діла, а сварись з нею поусяк час. Не справляй їй ні плаття, ні одежі, дома не сиди, таскайся по шинкам та по чужим жінкам, то з жінкою у парці, із діточками якраз підете у старці». «А ти, дочко, мужичку не спускай і ні у чим йому не поважай. Коли дурний буде, то поїде у поле до хліба, а ти йди у шинок, пропивай останній шматок, пий-гуляй, а він нехай голодує. Та в печі ніколи не клопочи, нехай паутинням застелиться піч. От вам і уся річ. Ви не маленькі вже, самі розум маєте. І що я вам кажу, і як вам жити?» «Знаєте!» Потім сіли до столу святкувати. Увечері прийшли дружки і почали співати весільних пісень. «Та в саду Соловейко не щебетав, тим Василь Марусі не цілував. Як же Соловейко защебетав?» Василько Марусю поцілував Покликали на сватання музику Дівчата з парубками носяться Дрібушки вибивають Паруботство гопака гарцює Батько з матір'ю Людей частують Але прийшов час Вирушати Василеві в дорогу Довго плакали молоді Та й умовились Що як зійде вечірня зірочка То вони згадуючи одне одного Поглядатимуть на неї не наче дивляться в любі очиці, що як зіручки сяють. На прощання випрохала Маруся у Василя сватаний платок, що замість хустки йому дала, щоб дорогою не загубив, і щоб вона на цей платок, мов на нього, дивилася. Дівчина поклала у той платок ті весільні горішки і притулила до серденька. Проводжаючи в дорогу через кладовище, де на гробах у той день поминали своїх родичів, Маруся узяла мисочку, щоб своїх пом'янути, і каже «Як ти вернешся, Василичко, то, може, мене на сім кладовищі будеш так поминати? На кладовищі мене покидаєш, на кладовищі мене й знайдеш». Коли Маруся пішла, Василь перехрестився, вдарив поклон, і, припавши на те місце, де стояла Маруся, цілував землю замість її, боячись і самої думки про Марусину смерть. Не могла Маруся забути свого горя, не могла не думати про свого Василичка, і не могли батьки зарадити доччині тузі. Ходила вона завжди в чорному шовковому платку, до церкви мало не щодня стала ходити, і щовечора виглядала вечірньої зіроньки. Онде де мій Василь! Отак блистять його очиці, як було біжу йому назустріч!» Перед спасівкою, коли мав повернутися Василь, почала Маруся потроху уживати, стала й до роботи проворненька, і моторніша, і веселіша. Якось на третій день Спаса пішла у бір за грибами, на ті самі озера. А тут пішов пристрашенний дощ, як із відра, з холодним вітром, нікуди забігти та пересидіти, бо до села далеко треба бігти додому. Змокла, як хлюща, змерзла так, що зуб з зубом не зведе. Прибігла додому, а вдома старенька немічна мати не здужала піднятись і в печі затопити». Нитки сухої на Марусі нема Змерзла неначе наче зимою А нігде обігрітись Захворіла дівчина Лихорадка її б'є Як вогонь гаряча Усю ніч стогнала Маруся не могла до лави підійти Маруся стогне, плаче Смерть моя Не дає мені дихати Покропивши доньку святою водою Та обкоривши ладаном Пішов наум до сусідки Щоб допомогла Насті А сам пішов до міста щоб порадитись із приятелем Цилюриком, що треба робити, або щоб і сам прийшов та подивився на хвору. Поки дійшов старий Наум до міста, поки збудили Цилюрика, поки він напився чаю, присмоктуючи люльку, але як розпитав, чи Маруся не дуже, так одразу й зібрався. Як огледів Цилюрик Марусю, та ж головою покрутив та й каже, що худо діло. Але почав лікувати хвору, а Настя допомагала, хоча й сама до того була немічна. Та нема Божої волі. Один Бог зна, чи виживе Маруся, коли засне, то нічого й журитись. Три дні страждала Маруся. І Целюрик лічив, і німця привозив, та все не легшало. А Наум усе Богу моливсь. Господи, милосердний, візьми мене, старого, немощного до себе, а нехай вона поживе на світі. Ти усе знаєш, ти лучше зробиш, чим ми грішні думаємо. Був готовий усі гроші віддати, всю худобу, в старці піти, тільки б вилікували його однісіньку дитину. Зрештою, Німець сказав, що нічого не можна зробити, і поїхав. А Наум подумки каже собі. Господи, прости нас грішних і навчи, що нам робити і як тебе слухати. Маруся висповідалася і причастилася, стала як ангел Божий. Потім лягла, перехрестилась і промовила: Прийми і мене, Господи, у царство твоє святе. Кашель припинився. Настя сподівалася, що донька не помре, а наум усе лишив на волю Божу. Бо янголи святії літають над нею. Марусі трошки полегшало. Вона покликала батьків до себе та й каже, «Спасибі вам, мої ріднесенькі, що ви мене любили і кохали мене. Простіть мене, може колись вас не послухала, не вбивайтесь дуже за мною, бо це гріх, та пом'яніть мою грішну душу. Не жалуйте худоби, усе земля і пил». Василечка мого як побачите, скажіть, щоб не вбивався, скоро побачимось, я його дуже-дуже любила. Горішки мої, положіть мені у руку, як помру, а платок верніть йому, поблагословіть же мене. Коли Наум читав над нею молитви, сказала голосно, «Чи ви чуєте?» «Що це таке?» А то янголи прилетіли по її душу. Кинувся на ум до Марусі, цілував її руки, щоки, шию, лоб і приговорював «Прощай, моя донечко, зав'яла ти, як садовий цвіточок, засохла, як билинка. Тепер ти у новім світі між янголами святими». «Дружечки прийшли». Нехай убирають до вінця нашу молоду А я піду лагодити весілля Дзвонили в церкві помарусені душі На непорочні, як по старій і шанованій людині Тяжко тужив Наум за донькою Яка взяла всі радощі з собою Залишила сиріт батька з матір'ю Що їх нікому буде доглядати та й люди, що зібралися на похорон, усі навзрит плакали Бо Маруся була дівка на все село Богобоязлива, богомільна, до усякого діла невсипуща Слухняна, покірна, звичайна, тиха, розумна І що вже красива, так вже нічого й говорити Наум тішав Настю, що Бог узяв єдину їх дитиночку щоб дитина добрая, за добрісті йому милая, поживши у всьому злому світі та бачачи других, не пішла услід за тими, що не по його волі роблять, що не стала й вона така, котрих він не любить, а Бог їм допоможе дожити віку. Увечері готували Марусю до похорону, труну робили. Жалкуючи про дівчину, люблячи наума, від щирого серця у хаті поралися жінки. Тут і повернувся додому Василь, радісний, бо вчасно впорався з роботою, але як побачив, що Маруся не до весілля вбрана, а лежить на лаві під церковним сукном, то аж закричав, застогнав та впав, мов неживий. На сило отямився Василь, та сидить, як окам'янілий, і не баче, і не чує нічого. Потім як заридав, кинувся до неживої Марусю. «Моя Марусенько!» Так голосив він до вечора цілу ніч, не відпускаючи її руки, і дуже образився на слова старого Наума, що вже в нього доньки не буде» а Василь собі, як захоче дівку, завтра знайде. Наум навіть зрякався, щоб той згоря не наклав на себе руки. Уранці на дворі почали поратись люди. Наум зібрався поховати дочини дівування, як закон вилить і як її слава заслужила. Тому похорон Марусі був дуже схожий на обряд весілля – Мати роздавала подарунки сватам і дружкам та поїзд зниряджала. Замість усільних медяничків або коровальних шишечок давала вузкові свічечки, а рушник, що його мали підіслати при вінці під ноги молодим, пов'язала на хрест. Бояри положили Марусю у труну, а дружки поклали на голову віночок, бо померла ще не була вінчана». Старий Наум привітав доньку з новосіллям у Божому домі І рушили з усім людом, що зібрався, до церкви Після відправи, коли на кладовищі закидували яму з Марусиною труною від горя Василь аж зомлів, а коли поминали вдома, ніде не могли його знайти Шукали його скрізь, і на кладовищі, і у містів хазяїна, і у родичів та ніде хлопця не було. Наум уже боявся, щоб Василь сам собі не заподіяв смерті, бо вже й рік після похорону минув, а його все не було. Через два роки прийшов до Наума з настою чоловік із міста і сказав, що бачив Василя в Києві і що він пішов у Шенці і став отцем Венедихтом у Печорському монастирі. Кланявся Марусиним батькам І передав їм проскуру Вирішили старі поїхати в Київ до Василя А як розшукали монастир То їм і відповіли Що хлопець уже два тижні як помер Бо й так прийшов немощний І себе не оберігав Заморив себе зовсім А помираючи Просив, щоб йому в труну поклали тої землі Що він із могили Марусі забрав І в хустину загорнув але закон забороняє монахові такі примхи, тому його не послухали. Довго стояв Наум над його могилою, а далі й промовив, «Дай, Господи милосердний, щоб ти там знайшов свою Марусю».